Ötödik fejezet. A tollas kígyó újból támad. Herradúra csoromvizesen ért haza a hasziendájára. Attól a pillanattól kezdve, amióta az emberei a csónakba emelték, egyetlen szót sem szólt. Mozdulatlanul ült a csónakban, és mereven maga elé bálott. Némán és hallgatagon ment fel a haszienda a lépcsőjét. Egyetlen kézlegyintéssel elbocsátotta a szolgáit, és besietett a félhomályos szobába. Egyenesen kvetszálkoartó szobra át, és mereven figyelte a bálvány megfeketedett arcát. Megcsúfoltak skígyó, mormolta, és a szemében engesztelhetetlen gyűlölet lobogott. Minden tervemet elrontották, és minden számításomat keresztül húzták de esküszök a kígyóra, amely a lábadra csavarodik, és a sasmadárra, amely a kezeden ül, hogy szörnyű bosszút állok. Olyan bosszút gondoltam ki, amelyről messze környéken beszélni fognak az emberek, és egymásnak mesélik majd ilyet borzongással. A holdra, amely a kedvenc égi és a csillagokra fogadom, hogy még ma éjjel visszafizetek minden donkárricának. Örökre megtöröm a büszkeségét, és olyan sebet ütök rajta, amely sohasem fog többé begyógyulni a lelkén. De a legnagyobb fájdalmat mégis Ramonnak fogom okozni. Öklét fogja rágni kínjában, és vért fog sírni. Így akarom én a megtestesült tollas kígyó, és így akarod te is a kőbevésett tollas kígyó. Sokáig állt a szobor előtt mintha a néma kőajkaktól várna választ a szavaira. Az apró kék lángok körül lobogták a szobrot. A bálvány lávakőből faragott arcán kékes fény villódzott, és egy-egy pillanatra úgy látszott, mintha szemében is felvillanna valami titkos és rejtelmes fény. Mercedes az ablakpárkányhoz támaszkodott, és hosszan elnézte a sötét vizet. Messze, talán 10-12 kilométernyére a parttól feltűntek a halászbárkák parányi lámpásai. Milyen furcsa, gondolta magában a lány, olyanok, mint a világító bagarak? A köd megsűrösödött, a táncoló fénypontok eltűntek. Mercedes éppen el akart fordulni az ablaktól, amikor váratlanul vörös fény ragyogott fel az éjszakában. Pár pillanat múlva már látta is a tüzet. A régi csónakház teteje égett. Méteres lángnyelvek csapta föl a magasba, és a levegő megtelt az elégett fa jellegzetes szagával. Sűrű fekete füst vegyült a köddel. – Tűz van! – kiáltotta egy ilyet hang. – Tűz! – futott végig a kiáltás a hasziendán. Egy éles női hang vette át a kiáltást, és mélyebb férfi hangok követték. Mercedes látta, hogy a nehéz vasajtót felnyitják, emberek rohantak dézsákkal és tömlőkkel. Valóságos pánik volt. Arra senki sem gondolt, hogy az öreg csónakházat tulajdonképpen nem is érdemes megmenteni. Az oltási láz mindenkit elkapott, még a gyerekek is vödröt cipeltek a tóhoz. Mercedes magára kapott egy köpenyt, hogy kimenjen a teraszra. Éppen a küszöbhöz ért, amikor hirtelen feltárult az ajtó, és két peonnak öltözött férfi lépett be a szobába. A lány ösztönösen hátrált. Mit akarnak? Az egyik előrelépett, a lámpafény megvilágította kékes haját és sötét arcát. – Ezt a kendőt küldték, szenyorita. – Küldték? – Igen, sietett a válaszsal a férfi. – Szenyor Ramon küldte. Mercedes elfeledkezett az óvatosságról, és egy lépést tett előre. Az indián hirtelen a fejére dobta a kendőt. Mercedes émeítő szagot érzett, lihegve kapkodott levegő után, de erős kezek ragadták meg, és a kendő egyre folytóbban tapadt az arcára. – Segítség! Segíts! – a hangja elakadt, és ájultan zuhant a férfiak karjai közé. Erős férfi karfonódott a derekára, amikor magához tért. A puha szöveten keresztül a mesztelen bőrén érezte a férfi ujjait. Ilyetten felsírt, mint az álmából felriasztott gyerek nem akart hinni a szemének. Egy ügető lóhátán feküdt közvetlenül a nyeregben ülő férfi előtt, aki a karjaiban tartotta. Megborzongott ettől az erőszakos durva szorítástól. Az arca közvetlenül a férfi arcánál volt, és az nyakán érezte a lovas lehelletét. Remélem jobban van, szenyorita. Mercedes valósággal megbényult a rémülettől. Herra dura, lihegte. Ki volna más? nevetett a férfi. Ne féljen, nem lesz semmi bántódása, ha okosan viselkedik. Engedjen el! Bármit kérhet, csak ezt nem, mondta Herradúra, és a szólítása még erősebb lett. Nem is tudja, szenyorita, hogy milyen örömteljes napok várnak magára. Most csak rablott zsákmány, de néhány óra múlva a tollas kígyó mennyasszonya lesz. Tudja, mit jelent ez? Messzédesz kétségbe esetten igyekezett megfordulni. Hallotta a patkó csattogását az agyagos úton, és tudta, hogy egy egész csapat üget utánok. Mégis le akarta vetni magát a lóról. De hiába erről ködött, mozdulni sem tudott. Maradjon nyugton, szenyorita, mondta a férfi. Vagy azt akarja, hogy besztelenül a lóra kösse, Mert ezt is megérheti. Nem maga lenne az első, akivel így bánnék el. – Persze, szeretném ezt elkerülni, mert a legényeim garázda fickok, és mégsem volna kellemes, ha a mennyasszonyomat megbámolnák. – Gyalázatos! – lihegte a lány. úra nevetett. – Szerettem, amikor ilyen volt. Majd hónap szelid lesz. Szelid és engedelmes. Eddig mindenkit megtörtem, aki ellenkezett velem. – És magát is megtöröm, ha nem hajlik az okos szóra. A lány nem válaszolt. Ájulás környékezte. – tehetetlenül feküdt a férfi karjaiban.